Capitolul 30. A doua zi dimineață, în timp ce mă îmbrăcam în camera de la mistrețul albastru, după ce am întors problema pe toate fețele, m-am hotărât să-i spun tutorelui meu că Orlic nu mi se părea omul potrivit pentru a îndeplini o slujbă de încredere în casa domnișoarei Heavisham. Sigur că nu e omul potrivit, Pip, mi-a răspuns tutorele meu bine dispus, pentru că cel care îndeplinește o slujbă de încredere nu e niciodată omul potrivit. Descoperirea că slujba nu era îndeplinită de un om potrivit părea că îl încântă și ascultă mulțumit cele ce îi spuneam eu despre Orlic. Prea bine, Pip," spuse el după ce mi-am sfârșit relatarea. Mă duc pe acolo să-l dau afară pe individ." Pornirea asta, pripită, m-a cam îngrijorat, așa că i-am sugerat să mai aibă puțină răbdare, pa chiar i-am dat să înțeleagă domnului Jaggers că nici lui nu-i va veni foarte ușor să se descurce cu amicul nostru. A nu avea grijă," mi-a răspuns tutorele meu, folosindu-și Batista pentru a da importanță vorbelor sale. Dar aș vrea să-l văd înfruntându-mă pe mine, deoarece trebuia să plecăm spre Londra cu diligența de la amiază și cum am mâncat micul dejun atât de terorizat de ideea că Pumblechook putea să-și facă apariția din clipă în clipă, încât de-abia dacă am fost în stare să țin ceașca în mână, i-am spus domnului Jaggers că doream să mă plim puțin și că o voi lua înainte, pe jos, pe drumul spre Londra, câtă vreme el își va termina treburile și că îl rugam să-i spună vizitiului să mă ia când mă vor ajunge din urmă. În felul ăsta am șters-o de la mistrețul albastru imediat după micul dejun. Am făcut un ocol de vreo două mile, umblând pe câmp prin spatele casei lui Pambălciuc și ieșind din nou pe strada principală, ceva mai sus de capcana pomenită. Mă simțeam oarecum în siguranță. Mi se părea interesant că te afli din nou în orașelul bătrân și liniștit și n-aș putea să spun că nu era plăcut să fii din când în când recunoscut și să vezi cum se uită lumea după tine. Ba chiar vreo doi, trei negustori, o din prăvăliile lor și făcură câțiva pași înaintea mea ca să se poată întoarce ca și cum ar fi uitat ceva și astfel să treacă pe lângă mine. Nu știu zău care din noi își juca rolul mai prost, ei prefăcându-se că totul e firesc sau eu prefăcându-mă că nu văd. Oricum eram într-o situație cu totul aparte care mă încânta până când soarta mi-l scoase în față pe nemernicul acela fără pereche, calfa lui Treb. Aruncându-mi la un moment dat ochii în susul, străzii l am zărit venind spre mine, legănându-se și lovindu-și piciorul cu o sacoșă goală, albastră. Am socotit că cel mai nimerit lucru era să-l privesc senin și nepăsător și, în felul ăsta, să izbutesc să-i amorțesc pornirile rele. Așa că am înaintat, adoptând o mimică adecvată a feței, și aproape că mă felicitam pentru reușită, când odată genunchii calfei lui Treab se loviră unul de altul, părul îi se făcu măciucă, șapca-i căzu, iar băiatul început să se zgâlție din cap până în picioare, mers pleticit până ce ajunse în mijlocul drumului și început să urle către lumea de pe stradă. Ajutor, mi-e frică!" ca și cum apariția mea demnă i-ar fi stârnit groaza și căința. Când am trecut pe lângă el, dinții clănțăneau în gură și, în semn de umilință nemărginită, băiatul se lăsă în genunchi în țărână. Era nespus de penibil pentru mine, dar asta n-a fost tot. Nici n-am apucat să fac două sute de pași și, spre groaza, mirarea și indignarea mea fără seamă, am văzut-o din nou pe calfa lui Trab apropiindu-se. Tădea scurt un colț. Înaintea, cu sacoșa aruncată pe umăr, Ochii îi străluceau de sârguință cinstită, iar mersul lui trăda hotărârea voioasă de a se duce la lucru. Vederea mea cu tremură din nou și, la fel ca mai înainte, îl cuprinseră iarăși spasmele. De data asta a început să dea roată în jurul meu, bălăbănindu-se cu genunchii tremurând și mâinile ridicate de parcă ar fi cerșit durare. Chinurile lui fură urmărite cu mare veselie de o mână de privitori, iar eu m-am simțit stânjenii la culme. Nici n-am apucat să trec de poștă, că din nou am văzut calfa lui Treb făcându-și apariția de pe o străduță lăturalnică. De data asta era cu desăvârșire schimbat. Purta sacoșa albastră în chip de pelerină, ca mine, și înainta cu pașa păsați în direcția mea de cealaltă parte a străzii, însoțit de o șleaptă întreagă de prieteni, vrăjiți de mai muțărelile lui, cărora li se adresa din când în când dând din mână. Nu vă cunosc! N-am cuvinte să descriu exasperarea și umilința pe care le arunca asupra mea calfa lui Treab în clipa în care, trecând pe lângă mine, își ridică gulerul cămășii, își dădu părul într-o parte, își puse o mână în șold, surâse afectat răsucindu-și mâna și corpul, după care se adresă însoțitorii lor, vorbind tărăgănat. Nu vă cunosc, nu vă cunosc, pe cinstea mea nu vă cunosc." Rușinea care mă cuprinse în clipa următoare când calfa început să cotcodăcească și se ținut după mine peste pod ca o rătanie nenorocită care mă cunoscuse la vremea când eram un biet fierar, spori la culme rușina cu care am părăsit orașul, a zvârlit, ca să spun așa, afară în câmp. Dar nu știu ce altceva aș fi putut face în situația aceea. Ori să rabd așa cum am procedat, or să-l omor. Ar fi fost zadarnic și dezonoranță mă bat cu el în plină stradă. Sau să mă mulțumesc cu orice altă răsplată decât sângele din vinele lui. Ba mai mult, pe băiatul ăsta nu-l putea pune nimeni la punct. Era ca șarpele invulnerabil și răzbunător care, odată încolțit, reușea să-ți scape și să-ți apară din nou printre picioare, șuierând bagiocoritor. Totuși, a doua zi am scris o scrisoare domnului Treab în care îl anunțam că domnul Pip se vede silit să întrerupă orice relație cu o persoană care uită până într-atât ce datorează societății, încât ține în serviciul său pe un băiat care provoacă scârba oricărui om respectabil. Diligența în care călătorea domnul Jaggers m ajunse din urmă la timp. Mi-am reluat locul pe capră și am ajuns teafăr la Londra, dar nu și nevătămat, că ce piept nu mai avea minimă. Cum am ajuns, i-am trimis lui Joe, în semn de căință, pentru că nu mă dusesem să-l văd, un morun și un butoiaș cu stridii, și apoi m-am îndreptat spre hanul Bernard. L-am găsit pe Herbert la masă, delectându-se cu niște carne rece și foarte încântat că mă vede. După ce am trimis tafia răzbunării la cafenea să mai aducă ceva mâncare, am simțit că trebuie să-mi deschid sufletul chiar în seara aceea față de prietenul și tovarășul meu. Cum nu putea fi vorba de mărturisiri în prezența stafiei răzbunării care stătea în Andreu, un fel de anticameră pentru gaura cheii l-am trimis la teatru. Cred că mijloacele umilitoare de care mă foloseam mereu pentru a-i găsi ceva de lucru sunt o dovadă tocmai bună pentru a arăta cât de înrobit eram la acest stăpân. Ba uneori, nevoia mă împingea la o asemenea josnicie încât îl trimiteam în Hyde Park ca să vadă cât e ceasul. După ce am sfârșit masa și ne-am așezat în fața focului, i-am spus lui Herbert. Dragă Herbert, am să-ți spun ceva deosebit. Dragă Handel, a replicat el, îți apreciez și respect marturisire. E vorba de mine, Herbert, și de încă cineva. Herbert își încrucișă picioarele, se uită la foc cu capul aplecat plecat într-o parte și după ce privi în gol câtva timp se uită la mine, fiindcă nu continuasem vorba. Herbert, am început eu, punând mi mâna pe genunchiul lui. O iubesc. O ador pe Estela În loc să-mi mărmurească, Herbert răspunse pe un ton firesc În regulă, și? Și, Herbert, asta e tot ce găsești de spus? Și? Și pe urmă, ce mai urmează, spuse Herbert De știut, știam Cum adică știai? Cum știam, Handel? Păi de la tine Dar nu ți-am spus niciodată nu mi-ai spus, nu-mi spui niciodată când te tunzi, dar eu am ochi și văd. O ador de când te cunosc. Când ai ajuns aici, ai adus cu tine acest sentiment împreună cu valiza. Nu mi-ai spus, păi, toată ziua mi-ai spus numai asta. Când mi-ai relatat povestea ta, mi-ai arătat limpede că ai adorat-o din clipa în care ai văzut-o, de când erai copil. Prea bine, am răspuns eu, privind acum lucrurile într-o lumină nouă și care îmi convenea. Niciodată n-am încetat să o ador și acum s-a întors și e cea mai frumoasă și mai elegantă făptură din lume. Am văzut-o ieri și chiar dacă am adorat-o înainte, să știi că acum o ador de două ori mai mult. Atunci, norocul e al tău, Handel," spuse Herbert, dacă ai fost ales pentru ea și ești hărăzit. Fără să ne aventurăm pe un teren interzis, putem totuși îndrăzni să spunem între noi că nu poate exista nicio îndoială cu privire la acest lucru." Ai aflat până acum ceva despre părerile estelei în chestiunea adorației? Am clătina din cap cu o amărăciune. Oh, e la mii de legh de mine. Răbdare, dragă Handel, e timp, testul, e timp. Dar mai ai ceva de spus? Mi-e rușine să spun, i-am răspuns eu, deși nu e mai rușinos să o spui decât să o gândești. Zici că sunt un băiat norocos. Da, sigur că sunt. Ieri eram ucenic de fierar și azi sunt... Ce să spun că sunt azi? Hai să zicem un băiat bun, dacă vrei numai decât o caracterizare," răspunse Herbert zâmbind și bătându-mă ușor peste mână. Un băiat bun, un amestec de entuziasm și șovăiel, de îndrăzneală și încredere, de spirit întreprinzător, dar și de visare." M-am oprit o clipă ca să mă gândesc dacă într-adevăr exista un astfel de amestec în firea mea. În general, nu eram deloc de părerea lui Herbert, dar nu merita să vorbim despre asta." Când te-am întrebat ce sunt azi, dragă Herbert, am continuat eu, m-am referit la ce se petrece în mintea mea. Spui că sunt norocos. Știu că n-am făcut nimic ca să mă ridic și că numai soarta m-a ridicat. Asta înseamnă să fii foarte norocos. Și totuși, când mă gândesc la Estela și când nu te gândești la ea, mă întrerupse Herbert cu ochii la foc, ceea ce mi se părua amabil și plin de înțelegere din partea lui. Atunci, dragă Herbert, nici nu pot să-ți spun cât mă simt de dependent și de nesigur și cât de vulnerabil în fața a sute de riscuri. Fără să mă aventurez pe un teren interzis, cum zicea din aur, îți pot spune totuși că toate speranțele mele atârnă de statornicia unei singure persoane. Nu vreau să dau nume. Și la urma urmelor, ce neplăcut și supărător este să știi cât de neclare sunt de fapt aceste speranțe. Vorbele astea mi-au luat o povară de pe suflet." de care nu scăpasem niciodată și care, începând cu o zi în urmă, devenise și mai apăsătoare. Ei, Handel, spuse Herbert, cu glasul lui vesel și plin de nedejde, tare mi-e teamă că deznădejdea în care te aruncă dulcea ta pasiune te face să cauți din adins calul de dar la dinți. Și mi se pare că, tot concentrându-ne atenția asupra cercetării, trecem cu vederea calitățile cele mai de seama ale calului. Nu tu mi-ai spus că administratorul averii tale, domnul Jaggers, te-a prevenit la început că nu ești înzestrat numai cu speranțe? Și chiar dacă nu te-ar fi prevenit, cu toate că acest dacă e foarte mare, ai putea să crezi că domnul Jaggers e omul care să mențină legătura cu tine dacă n-ar fi fost 100% sigur? I-am spus că într-adevăr n-aveam cum să combat un asemenea argument. Am rostit vorbele. Așa cum fac mai toți oamenii în împrejurări asemănătoare, ca și cum eram silit să fac o concesie adevărului și dreptății. Ba chiar parcă aș fi vrut să mă împotrivesc. Cred și eu că n-ai cum să combați argumentul ăsta, a răspuns Herbert. Și cred că n-ai fi în stare să găsești unul mai puternic, cât despre restul trebuie să aștepți hotărârea tutorelui tău și el pe a clientului său. Până ai să împlinești 21 de ani, ai să tot ai îndoieli, dar pe urmă lucrurile se vor limpezi. Oricum, ai să fii foarte aproape de rezultat, fiindcă până la urmă tot trebuie să afli adevărul. Ce fire optimistă ai, am exclamat eu plin de recunoștință și de admirație pentru un bărbătare. Trebuie să am o fire optimistă, spuse el, că doar altceva n-am. Și fiindcă veni vorba, trebuie să recunosc că vorbele astea înțelepte nu sunt ale mele, ci ale tatălui meu. Singura remarcă pe care am făcut-o cu privire la povestea ta a fost lucrurile au fost stabilite dintr-un bun început. Altfel, domnul Jaggers nu s-ar fi amestecat. Și acum, înainte de a-ți spune ceva despre tatăl meu sau despre fiul tatălui meu, și înainte de a răsplăti mărturisirea ta cu o altă mărturisire, vreau să fiu nesuferit pentru o clipă, de-a dreptul dezgustător. n să izbutești, am replicat eu. Ba da, spuse el. Unu, doi, trei, am început. Handel, dragul meu!" Vorbea pe același ton glumeț, dar se vedea că era foarte serios. De când am început să vorbim aici, în fața focului, cu picioarele sprijinite pe grătar, mă tot gândesc că Estela nu poate fi o condiție pusă moștenirii tale, de vreme ce tutorele tău nu ți-a pomenit niciodată de ea. Pot să înțeleg din cele ce mi-ai spus că nu ți-a pomenit niciodată și în niciun fel de ea, nici direct și nici pe ocolite. Că nici măcar n-a făcut aluzie, să zicem că crotitorul tău are de gând să te până la urmă?" Niciodată! Crede-mă, Handel, că nu-mi e drag deloc gustul strugurilor acri pe cinstea mea. Dacă nu ești legat de Estela, n-ai putea oare să te desprinzi de ea? Ți-am spus că am de gând să fiu nesuferit." Am întors capul, căci volbura apriga sentimentelor, asemănătoare vântului ce suflă dinspre ținutul mlaștinilor, năvălin dinspre mare, îmi înfioră inima la fel ca și în dimineața în care părăsisem fierăria, în vreme ce cețurile se ridicau solemn, iar eu stăteam cu mâna pe indicatorul sub formă de deget. Timp de câteva clipe între noi se lăsă tăcerea. Da, dar vezi tu dragul meu Handel, continuă Herbert ca și cum nu s-ar fi scurs nicio clipă de tăcere. Faptul că dragostea aceasta s-a înfirit atât de adânc în inima unui băiat pe care natura și împrejurările l-au făcut atât de romantic o face să fie foarte serioasă. Gândește-te cum a fost crescută Estela și gândește-te și la domnișoara Hevisham. Gândește-te la firea ei. Acum sunt nesuferit și ție silă de mine. Toate astea pot duce la mari nefericiri. Știu, Herbert, am spus eu tot cu capul întors. Știu, dar nu pot face nimic. Nu te poți rupe? Nu, cu neputință. Nu poți măcar să încerci, Handel? Nu, cu neputință. Prea bine făcut Herbert sculându-se zglobiu de parcă până atunci ar fi dormit și scormonind focul. Acum o să-mi dau o steneala să-ți fiu din nou pe plac. Și început să se plimbe prin cameră, să tragă deoparte draperiile, să așeze scaunele, să pună la loc cărțile și alte lucruri care erau răvășite prin odaie. Apoi se uită în Andreu, aruncă un ochi în cutia de scrisori, închise ușa și se întoarse la locul lui de lângă foc, unde se așeză ținându-și genunchiul cu amândouă mâinile. Voiam să-ți spun o vorbă două, Handel, despre tatăl meu și despre fiul lui. Bănuiesc că nu mai este nevoie să-ți spun că gospodăria părinților mei nu este prea strălucită. Dar am văzut că în casă e belșug Herbert, spuse eu, ca să-l încurajez. Da, sigur, cred că așa zice și gunoierul, cu toată convingerea și poate la fel și negustorul din colț. Serios, Handel, fiindcă subiectul e destul de serios. Știi bine și tu cum stau lucrurile. Bănuiesc că a fost o vreme când tata încă nu se dăduse bătut. Dar și dacă a existat o asemenea perioadă, ea s-a dus de mult. Pot să te întreb dacă prin ținutul tău ai băgat cumva de seamă că, mai ales copiii proveniți din căsnicii nu prea fericite, sunt întotdeauna cei mai dornici să se căsătorească? Întrebarea mi s-a părut atât de ciudată, încât l-am întrebat și eu la rândul meu. Serios? Nu știu," spuse Herbert, aș vrea să aflu, fiindcă la noi așa stau lucrurile." Biata sora mea, Charlotte, care venea după mine și a murit înainte de a împlini 14 ani, este exemplul cel mai greitor. La fel și micuța Jane. În dorința ei de a se evidenția ca o mamă, ai putea să crezi și-a petrecut viața ei cea scurtă, nefăcând altceva decât să se bucure de fericirea conjugală a părinților. Mititelul de Alec, care mai poartă încă rochiță, a și făcut planuri de căsătorie cu o tânără din Q. Și, de fapt, cred că în afară de bebeluș. Suntem cu toții logodiți. Atunci și tu ești? întrebai eu. Sunt, spuse Herbert, dar e secret. L-am asigurat că îi voi păstra secretul și l-am rugat să-mi încredințeze câteva amănunte. Vorbise atât de rațional și de simțitor despre slăbiciunea mea, încât doream să aflu ceva despre punctul lui forte. Aș putea să întreb cum o cheamă? O cheamă Clara, spuse Herbert. Locuiește la Londra, Da... Poate că ar trebui să-ți spun că e mult sub nivelul ideilor absurde ale mamei despre o familie bună, adaugă Herbert, care, de când atacase această temă interesantă, era abătut și vorbea potolit. Tatăl ei se ocupa cu aprovizionarea vaselor de pasageri. Cred că era un fel de contabil pe vas. Și acum ce e? întrebai eu. Acum e invalid. Și trăiește? La etajul întâi, spuse Herbert. Nu la asta mă referisem, ci la mijloacele lui de trai. Nu l-am văzut niciodată, fiindcă de când o cunosc pe Clara, stă tot timpul în odaia lui de sus, dar l-am auzit foarte des. Face o gălăgie groaznică, urlă și izbește în podea cu nu știu ce fel de instrument îngrozitor. Herbert mă privi rzând cu poftă și pentru o clipă își recăpătă voia bună obișnuită. Și nu sper să-l vezi?" l-am întrebat eu. Ba da, sper mereu!" răspunse Herbert, fiindcă de câte ori îl aud, mă aștept să-l văd prăbușindu-se prin tavan." Nu știu cât or să mai reziste grinzile. După ce mai rise odată cu poftă, se potoli iar și îmi spuse că plănuia să se căsătorească cu acea domnișoară de îndată ce va aduna capital. Și adăugă, ca un lucru de la sine înțeles, dar cu glas destul de trist. Doar nu te poți căsători când nu faci altceva decât să tatonezi mereu terenul. În timp ce priveam focul, mi-am vârât mâinile în buzunare gândindu-mă cât e de greu să aduni capitalul ăsta uneori. Într-unul din ele, atenția mea a fost atrasă de o bucățică de hârtie împăturită. Am deschis-o și am văzut că e programul pe care îl primisem de la Joe anunțând spectacolul renumitului actor din provincie, Detalia lui Roșcius. Ei, asta i-am spus eu fără să vreau cu voce tare. Și chiar astăzi seară. În felul ăsta am schimbat subiectul într-o clipă și ne-am hotărât pe loc să ne ducem la teatru așa că după ce mi-am făgăduit în sinea mea să-l pe Herbert în dragostea lui, prin toate mijloace, posibile și imposibile, și când Herbert mi-a spus că logodnica lui mă cunoștea deja din auzite și că urma să-i fiu prezentat, după ce am cimentat încrederea noastră reciprocă cu o caldă strângere de mână, am stins lumânările, am împrăștiat tăciunii din foc și am încuiat ușa. Am pornit amândoi în căutarea domnului Wopsle și a Danemarcei.